Capitolul 42 Se produse o tulburare generală. Flanagan și cu încă doi sau trei prieteni se duseră la Music Hall, pe când Philip pornia gale cu Claton și Lawson către clozerii de Lila. Trebuie să te duci la gethé Montparnasse, îi spuse Lawson. E unul din locurile cele mai adorabile din Paris. Într-o bună zi am să-l pictez." Influențat de Hayward, Filip privea cu dispreț music holurile, dar el sosise la Paris într-un moment în care tocmai se dezvăluiau posibilitățile lor artistice. Particularitățile lor de iluminat, abundența culorilor roșietice și aurii, umbrele masive și liniile decorative ofereau o temă nouă. Jumătate din atelierele de pictură situate în cartierul latin conțineau schițe făcute în vreunul din teatrele locale. Urmând exemplul pictorilor, oamenii de litere făcură și ei deodată o conspirație pentru a găsi valori artistice în numerele de Music Hall. iar comedianții cu nasul roșu erau preamăriți pentru simțul lor teatral. Cântărețelor obeze care urlau fără glorie timp de 20 de ani, li se atribuia un haz inimitabil. Erau și oameni care descopereau o încântare estetică în spectacolele date de câini, pe când alții, își epuizau vocabularul pentru a sui în slava cerului distinția scamatorilor și clovnilor care făceau acrobații pe bicicletă. Împreună cu Howard, Philip disprețuise în masă omenirea. El adoptase atitudinea aceluia care se înfășoară în mantia singurătății și privește cu dezgust jumbuș lucrurile vulgului. Dar Claton și Lawson vorbeau cu entuziasm despre mulțime. Ei descriau gloata agitată care umplea diversele iar maroace din Paris oceanul acela de fețe întrezărite în lumina lămpilor cu acetilenă, dar ascunse pe jumătate de întuneric, zerva trâmbițelor, fluierelor și glasurilor. Ceea ce spuneau ei părea o noutate ciudată pentru Filip. Îi vorbirea despre Cron show. Ai citit vreodată ceva din scrierile lor?" Nu," zise Filip. Au apărut în The Yellow Book, revistă de avangardă editată și ilustrată de obrei Bird Slay, 1872-1898 Îl priveau cu dispreț, așa cum îi privesc adeseori pictorii pe scriitori, întrucât era un profan, dar și cu îngăduință pentru că practica o artă, și cu oarecare teamă și respect pentru că se slujea de un mediu în care ei nu se simțeau la largul lor. E un om extraordinar, la început poate că o să te dezamăgească un pic, nu e la înălțime decât când e beat. Și marea nenorocire," adăugă Claton, este că îi trebuie enorm de mult timp până se îmbată bine." Când sosiră la cafenea, Lawson îi spuse lui Filip că nu se poate să stea afară, ci vor trebui să intre în local. Era o toamnă foarte blândă, însă Cronshaw avea o teamă bolnavicioasă de curent și stătea înăuntru chiar și când murea de cald. El cunoaște pe toți oamenii pe care merită să-i cunoști," îi explică Lawson. L-a cunoscut pe Peter și pe Oscar Wilde și îl cunoaște pe Malarme și pe toți ceilalți. Persoana căutată ședea în colțul cel mai adăpostit al cafenelei cu paltonul pe el și cu gulerul ridicat. Își ținea pălăria bine înfundată pe frunte ca să evite aerul rece. Era un om voinic, corpolent, fără să fie obez, cu fața rotundă, o mustață subțire și niște ochi mici lipsiți de inteligență. Capul părea surprinzător de mic pentru trupul lui. Semăna cu un bob de mazăre stând în echilibru precar pe un nou. Juca Domino cu un francez și îi salută pe noi veniți cu un zâmbet calm. Nu vorbi, dar cu aerul că vrea să le facă loc, împinse la o parte micul morman de farfurioare de pe masă, care indicau numărul păhărelelor pe care le băuse deja. Când îl prezentară pe Filip, îl salută din cap și îi jucă mai departe. Filip nu știa prea bine franțuzește, dar în orice caz știa destul ca să-și dea seama că, deși stătea la Paris de ani de zile, Cronshaw vorbea o franceză execrabilă. În cele din urmă, poetul se lăsă pe spate cu un zâmbet triumfător. Te-am învins!" zise el cu un accent mizerabil. Garçon!" strigându pe Kelner, el se întoarse către Filip. Ai sosit acum din Anglia? Ai văzut vreun meci de cricket? Philip se arătă puțin nedumerit de această întrebare neașteptată. Cronshaw cunoaște scorurile realizate de toți marii jucători de cricket din ultimii 20 de ani, îi explică Lawson zâmbind. Francezul cu care jucase Domino se duse să stea cu niște prieteni de la altă masă, iar Cronshaw, cu aerul sentențios dar nonșalant care îl caracteriza, începu un discurs privitor la avantajele comitatului Kent și respectiv Lancashire. Le vorbi despre ultimul meci internațional de cricket la care asistase și descrise filmul partidei fază cu fază. Ăsta e singurul lucru căruia ai duc dorul la Paris, zise el, sorbind până la fund halba de bere neagră pe care i o adusese chelnarul. Din păcate, aici nu poți vedea meciuri de cricket. Filip fu dezamăgit și Lawson, manifestându-și dorința, scuzabilă de altfel, de a arăta în cea mai bună lumină una din celebritățile cartierului latin, început să-și piardă răbdarea. În seara aceea, Cronșau părea să evolueze foarte lent până să ajungă în formă, deși farfurioarele de lângă el demonstrau convingător că își dăduse toată silința să se îmbete. Claton urmărea amuzat scena. Îi se păru că există o doză de afectare în cunoștințele detaliate ale lui Cronshaw în materie de cricket. Îi plăcea să chinuie oamenii vorbindu-le despre lucruri care, în mod evident, îi plictiseau. Claton aruncă o întrebare așa, la întâmplare. L-ai mai văzut pe malarme în ultima vreme?" Cronshaw ridică încet ochii spre el de parcă ar fi frământat întrebarea prin minte și, înainte de a-i răspunde, bătu cu o farfurioară în placa de marmură de pe masă. Adam sticla mea de whisky. se întoarse din nou către Filip. Eu îmi păstrez sticla mea de whisky. Nu-mi dă mâna să plătesc 50 de centime pentru fiecare degetar de băutură." Chelnerul îi aduse sticla și Cronjou o ținu în dreptul becului. Mi-au băut din ea. Chelner, cine a consumat din uischiul meu?" Nimeni, domnule Cronshaw, Am făcut un semn pe ea aseară și uite unde a ajuns." Domnul a făcut un semn, dar a mai băut din ea și după aceea. În felul acesta, domnul își pierde vremea făcând semne. Chelnerul era un tip destul de jovial și îl cunoștea foarte bine pe cronșou. Acesta îl privi lung. Dacă îmi dai cuvântul dumitale de aristocrat și de gentleman că nu mi-a băut nimeni din whisky, îți accept declarația. Această replică tradusă cuvânt cu cuvânt în franceza cea mai elementară suna foarte caragios. Și doamna de la Comptoar nu-și putu stăpâni râsul. Comptoar te jghea. e teribil, are un haz nespus. Auzind-o, Cronșo își întoarse privirile blegi către ea. Era o femeie masivă între două vârste cu un aer de matroană. Cronșo îi făcu bezele cu un gest solemn. I-a dădu din numări. Nu vă temeți, doamnă, îi spuse el greoi. Am trecut de vârsta când mă poate ispiti farmecul femeilor la 45 de ani sau recunoștința. Își turnă unui stil la care adăugă puțină apă și îl bău fără grabă. Se șterse pe buze cu dosul mâinii. A vorbit foarte frumos. Lawson și Claton își dă dură seama că această observație a lui Cranșo constituia răspunsul la întrebarea despre malarme. Cronshaw se ducea adesea la întâlnirile de marți seara, la care poetul îi primea pe literați și pictori și vorbea cu o subtilă oratorie despre orice subiect pe care îl sugera cineva. Era evident că Cronshaw fusese de curând la una din ele. A vorbit foarte frumos, dar a vorbit prostii. A vorbit despre artă de parcă ar fi fost lucrul cel mai important din lume. Păi, dacă nu este, atunci ce căutăm noi aici? Întrebă Filip. Ce căutați aici? Nu știu, asta nu-i treaba mea. Dar arta e un lux. Oamenii dau importanță numai autoconservării și perpetuării speciei lor. Numai când sunt satisfăcute aceste instincte, consimt ei să se ocupe de distracțiile oferite lor de scriitori, pictori și poeți. Cronșo făcu o pauză ca să bea. De douăzeci de ani, medita la problema dacă iubește băutura pentru că îl face să vorbească sau iubește conversația pentru că îi face sete. Apoi spuse. Ieri am scris o poezie. Fără să-l roage nimeni, început să o recite rar de tot și bătând ritmul cu degetul întins. Poate că era o poezie foarte frumoasă, dar în momentul acela intră o femeie tânără. Avea buzele foarte roșii și era evident că obrajii ei de o culoare foarte vie, nu indicau neapărat o natură vulgară. Își înnegrise genele și sprâncenele și-și vopsise ploapele cu un albastru intens care se continua cu un triunghi în colțul ochilor. Era o ținută fantastică și amuzantă. Își lăsase părul negru peste urechi după moda pe care o răspundise domnișoara Cleo de Merod. Cleo de Merod, celebră curtezană, favorita regelui Leopold II al Belgiei. Privirile lui Filip se îndreptare către ea, și Cronshaw, sfârșind de recitat versurile sale, îi zâmbi îngăduitor. Nu m-ai ascultat, zise el. Ba da, nu te țin de rău, pentru că ai oferit o ilustrare foarte convingătoare a afirmației pe care am făcut-o adinauri. Ce este arta în comparație cu dragostea? Îți respect și îți aplaud indiferența față de poezia frumoasă când poți contempla farmecele înșelătoare ale acestei tinere curtezane. Tânăra tocmai trecea pe lângă masa la care ședeau ei și Cronshaw o apucă de braț. Vino și așează-te lângă mine, copila mea, și hai să jucăm divina comedie a dragostei. Dați Da-ți-mi pace, zise ea și, împingându l într-o parte, continuă să umble prin local. – Arta, continuă Cronshaw, făcând un gest cu mâna, este pur și simplu refugiul pe care l-au inventat oamenii ingenioși ca să scape de plictiseala vieții în momentul în care aveau din belșug mâncare și femei. Cronșo își umplu iarăși paharul și începu să vorbească pe îndelete. Făcea fraze foarte frumoase, își alegea cu grijă cuvintele. Amesteca înțelepciunea și aiurelile într-un mod uluitor, bat jocorindu-și cu gravitatea ascultătorii, iar peste o clipă dându-le în glumă sfaturi foarte sănătoase. Vorbi despre artă, literatură și viață. Era când pios și obscen, când vesel și plângăret. Se îmbătă de tot și apoi începu să recite versuri dintre ale lui și dintre ale lui Milton, ale lui și ale lui Shelley, ale lui și ale lui Marlow. În cele din urmă, Lawson, instovit, dădu să plece acasă. Vin și eu," zise Philip. Claton, cel mai tăcut dintre toți, rămase pe loc, ascultând cu un zâmbet sardonic divagațiile lui Cronshaw. Lawson îl însoți pe Filip până la hotel și apoi îi spuse noapte bună. Dar când se culcă, Filip văzu că nu poate adormi. Toate aceste idei noi, care-i fuseseră aruncate la întâmplare în față, începură să clocotească în mintea lui. Era teribil de emoționat. Simțea în el mari posibilități. Până atunci nu avusese niciodată atâta încredere în el. Sunt convins că o să ajung un mare artist," își zise el. Simt asta în mine." Îl străbătu un nou fior când îi veni în minte un alt gând pe care nu îndrăzni să-l formuleze nici măcar în sinea lui. Doamne, am convingerea că sunt genial. De fapt era numai beat, dar întrucât nu băuse decât un pahar de bere, probabil că beția se datora unei otrăvi mai primejdioase decât alcoolul.